لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين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 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Calon-calon surga. Untuk akhwat. Calon-calon bidadari. Bidadari surga. Amin. Ya Rabbah. Alamin. Ya Salam. Asik. <laughs> Sahabat KSNS. Kita akan melanjutkan kisah. Sahabat Nabi kita Muhammad sallawatullah wasallamu alaihi wa ala alihi yang sebelumnya di episode sebelumnya di bagian pertama dan sekarang masuk bagian kedua mengenai kisah seorang sahabat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sering mendapat salam dari para malaikat di langit Allah Ala wa Imran bin Hisin Imran bin Hisin Ain Mim Ra Alif Nun bin Hisin Ha Sad Ya Nun Imran bin Hisin radhiyallahu taala an Huma, jangan lupa, kan beliau Muslim, ayahnya juga Muslim. Nah, Sebagaimana kita sudah sampaikan bahawa beliau berasal dari suku Bani Khuza'ah. Yang Islam di tahun ke-7 dari kenabian, eh maaf, tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam, di saat perjanjian Hudaibiyah sedang berlang berlangsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nasar Bismillahirrahmanirrahim Iza Jawa Rasulullahi wa al-Fatih, wara'i tan seyanukulun fi dini Allahi afwaja, afwaja, fasabbih bi hamdi Rabbika, jika telah datang, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan pembukaan negeri Makkah. Engkau menyaksikan ya Rasulullah dengan mata kepalamu sendiri. Manusia berbondong-bondong akan masuk dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah. Pujilah Tuhanmu. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beristighfarlah padanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Sahabat ke SNS. Tahun delapan dari hijrahnya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan dari Bani Bakar yang dalam naungan orang kafir Mekah telah memutuskan perjanjian Hudaibiyah karena Bani Bakar membunuh suku Huza'ah yang sedang mengambil air di Watir. Kedatangan suku Huza'ah ke Madinah mengadukan perihal kezoliman suku Bani Bakar terhadap suku Khuza'ah yang mana suku Khuza'ah mereka fi zimmatir Rasul sallallahu mereka pada saat perjanjian Hudaibiyah masuk dalam naungannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena banyak diantara suku Khuza'ah yang Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berarti perjanjian Hudaibiyah dibatalkan dari pihak Orang-orang kafir Mekah sehingga Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya yang jumlahnya sudah ribuan orang untuk menyerang dan menaklukkan orang-orang kafir Mekah dan membebaskan Mekah dari segala bentuk kesyirikan. Setiap suku memegang benderanya masuk ke kota Mekah. Bersama manusia yang dibanggakannya. Yaitu Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang memegang bendera. Adalah Imran bin Hissin. radhiyallahu ta'ala anhumah. Bendera yang dipegang oleh Imran bin Hissin. Adalah bendera. Bagi suku Khuzaah, jadi pimpinan orang-orang Khuzaah -orang yang masuk ke dalam kota Mekah dipimpin oleh sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pilihan dari Rasulullah pilihan dari Rasulullah Alawuah Imran bin Hishim radhiyallahu taala anhu sehingga banyak ulama Menyatakan dari kejadian Fathu Mekah itulah ketika Imran yang ditunjuk sebagai pemegang bendera suku Khuza'ah menandakan. Dari semua orang yang berasal dari suku Khuza'ah, afdaluhum orang yang paling mulianya di sisi Allah dan di sisi Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Imran bin Hissin radhiyallahu ta'ala anhumah. Sahabat KSNS, ada beberapa kelebihan yang ingin saya sampaikan tentang sahabat Nabi yang satu ini. Jangan ganti channel anda, tetap di KSNS MNC Muslim.